edhe kësaj radhe me komentimin e shehut dihetarit të madh eh, Muhammed Eman el Jami rahimehullah. Eh, Në fillim do ta lexojmë biografinë e Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhabit eh, dhe biografinë e komentuesit të librit, shehut Muhammed Eman el Jami rahimehullah. Përfuna prej atij që është që e ka mbledh këtë komentim edhe e ka shkruar. Eta ajst Mahmud ibn Ibrahim al-Tarabulusi, hafidhahullah. Edhe, domthan Allahu eruet dhe është përbleshë me mira për këtë punë që më ka bërë dhe më ka ofruar neve. Në fillim pra, e ka vënë biografinë e shekhut Islam Muhamedi ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Shërbësat emri e vetë ardhi e tij. Ai është Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Suleyman, ibn Ali, ibn Muhammed, ibn Ahmed, ibn Rashid, ibn Bureyd, ibn Muhammed, ibn Mushrif, ibn, ose Musharraf, ibn Omar, ibn Wahb, ibn Tamim. Bëm të në shprefisit benu Tamim, ose Tamimi. Kallint nëzitin njimi në njëqint pësën dhjetë, hijri, në qëtëtin ujënë edhe kanë një, do të them, në një familje që ka, pa, që ka pas respekt në një familje fisnike, edhe familje e diturisë fetarizme. Babai i tij ka qen dietar i mat, kurse gjyshi i tij Sulejmani ka qen ëh është thotë, do të them, diëtari i nezdit në kohën e tij. E ka mësu Kur'anin përmens përpara mosës 10 vjeçare, edhe ka mësu fit, do të them për dietar të asaj kohe dhe te Afrika, ka arritë një peshë shumë të madhe të diturisë. Kështu që babai i tij do të thotë ka pëlqeu shumë, i ka pëlqeu se ka memorje të fortë, edhe e ka e ka nxit edhe më shumë, do të them se të mësoje. Ai gjithashtu ka lexuar shumë librat e tëfsirit dhe hadithit edhe është, të më tanë me seriositeti është dëndë kërkimit diturisë ditën e natën. Kam su përmenë shumë tekste të shkencave, të më tanë atë janë tekste femelore të shkencave të ndryshme që janë të shkrume në formë të poezive. Edhe gjithashtu ka hetë shumë, ka uhtu të të të për kërkimin e diturisë, ka shku se pari në Aqsa, edhe aty kam sute djetarët e Aqsa, në mesin e të cilve sheikh Abdullah el-Feiruz, edhe Ebu Mohamed el-Kefif, sheikh Abdullah ibn Abdul Latif el-Kadi, edhe mas, mas këtinve ka shku në Mekke edhe në Medine. Ka le dhujtë gjithashtu të djetarët e Medines, në mesin e të cilve djetarë i madhë sheikh Abdullah ibn Ibrahim el-Shimneri, si dhe të ibiri ti, që ka qenë djetarë në Theraid. Theraid është shkenca e të më thëmë darjes trasigimit. Edhe kjo është një shkenc e ma dhe rëndësisme edhe gjithashtu shumë vëstirë. Ajë e, e ka pasë emrin Ibrahime Shimmeri edhe ka shkrujt e, një liber Al-Adbu l-Faib fi sërkje e l-fijet il-Feraib dhe më thëmë për këtë shkencë që e përmenem. Edhe këta e kanë njëftu me djetarin muhadithin e njohur në të kohë, Muhammed Hayat e Sindi, të këtë cili ka ledzu, dhe më thënë edhe kam su për shkenqat e hadithit, për transmituesit edhe për transmitimin, edhe aj i ka dhën leje gjithashtu të transmitohet për e ti këto libra të hadithit që i thënë Ummahatul Kutub, edhe të janë qikur gjasht libra të njohura dëmfan Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunenete e Abu Dawudit, Sahihy u Tirmidhiut, edhe Ibn Majah's, gjithashtu Musnad i Imam Ahmedit, Mu'ta i Imam Malikut, edhe Sahih u, i Ibn Hibbanit. Domethën ai ka kanë leje që ti transmetove prej tij. Pastë kësaj ka sku në Irak, edhe ka mësu te dietar te Basra. Imam Muhammad ibn Abdullu Ahabi Abahu i ka vend të tëtë një kuptim edhe mënsuri inteligent, të më thënë të rhad edhe gjithashtu është të vend shumë pas ledzimit edhe hullumtimit si dhe shkrimit edhe shtëherë kur ka dëgjude një diturit re edhe dobi prej djetarve e ka shkrujt dhe më thënë nuk e kalan tihike pa e shkrujt kështu që Në mesin e aty në që ka shkrujt janë edhe shumë libra të Ibn Tëjmijës edhe të Ibn Kajimit, që në atëko nuk ka pas në të në botim edhe libra të botume, për shumit që janë transmitu kështu me shkrimë në zhëndësve të diës. Disa prej dërshkrimeve të di, që ka shkrujt krejt libra të Ibn Tëjmijës, Ibn Kajimit edhe tjerve, akoma gjendën për muzej e tema është thirrja daveti i tij Natko do të më ditë se si ka qenë gjendja e muslimanëve Natko si në kohë, ashtu edhe në përgjithësinë botën islame do të thënë shumica të shumica e muslimanëve ka ndavë një kambësndu bidati shirku edhe destitnit do të thënë akide si dhe ignoranca edhe mosnjohja e fesë drejtë. Në gjithë di ka qenë imbusur me varë, dronjë, gurë, edhe kështu vendet ndryshme të tyrbe, e kështu me datë të cilat janë aguru përvec Allahot. Edhe, dëmë thamë, të ato vende, njërësit e, ju kan afru atyre me ibadetet ndryshme si kurbane, ose burrata, ose në dorë ose të ngjashme. E njëjta ka qenë edhe në Xhiaz, ose nëse s'ka qenë edhe më tepër, do të thonë Xhiazi është rajoni që përfshin Mekkën, Medinën, Paifin edhe Xhilden. Edhe aty ka pas gjanatfillas si edhe në Yemen. Shumë këtë këtë situata kanë përmend dietarë historis, të historisë, domethënë pas aq kohë sikur, siç është ibn Qanami edhe ibn Bishri, edhe të tjerë. Në këtë rëthinë, në këtë mjedisë të, të erët, ka dalë thirja e Shekë Muhammed ibn Abdullu Wahabit Rahimahullah, të më thëmë me, përmes të cilës të të aj e ka ngritë zërin kunder shirkut edhe bitateve, duke i thirë njerëzit në të uxid për të cilin Allah ka dërgu, e ka dërgu për nga merin Muhammedin sallallahu anem sallam. Edhe kuptohet që gjatë kësaj rrugë, aj ka hasë, njerëzve në gjëra që është normale t'i hasin ata që marrin përsi për këtë fibje. Do të thonë njerëzit e kanë sulmuar, e kanë luftu, e kanë nguhuar, e kanë akuzuar çka më radh, që dihet, do të thonë, prej natyrës njerëzore. Përveç një një grupi, të cilët Allahu ju ka dhënë sukses për ta pranu të vërtetën. Davetin e tij e ka filluar në qytetin Khuraimil sepse aty ka qen i ati i ti, mirë po për shkak të problemeve dhe ngushticove shkaj ka pas në adhënd, e kalon këtë qitetë, e ka praktis shure i Milanë dhe ka shku në vendlindjen e ti, o jejne. E dhe aty ë, është lidh me prinsin e ati venit, përse në atë kodë të të të nuk ka pas aty një shtetë, po së të të li qytetës e së cili fshatë, ka, ka qenë si një principatë, të më tonë që, ka, që kanë pasë emirin e vetë, edhe aty emiri i ujenës ka qenë Osman ibn Ma'amër. Edhaj e kanë dihmu, edhe e ka përkra davetin e ti, kështu që kanë fidu në zënësit e dhijës dhvinë për vendeve të tjera, edhe Shekë Mohamed ibn Adil Wahabi ka fidu të zbatër e shëriatin në dhvënë, Edhe i kanë rënu disa tyrbe, ku është dhe shirkë, edhe i kanë zbatu normat e shiriatit, dhe më thanë, si që është gurëzimi i përzina ose të njajshme. Mirë po, këtë Ibn Maqmerin e kanë mbajtë me pasuri një tjetër emirë, edhe i kur ka dëgju për këtë thirje të Mohamed ibn Abdullahabit, i ka thanë ati nëse nuk e për jashton për e vendit tanë, këtë atë Mohamed Imratul Vahabin, une do t'indali, do t'indali dëmë të ndihmat të ardurat për ty, edhe atëheraj është friksu për e këti kërcninit, edhe e ka lanë ndihmën ndaj shekut. Mirë po, e ka nëzjerë prej principatës dheve, prej imaratit dheve, edhe e ka për cilë dëmë të në me respekt dheri <coughs> ku e ka pasku filinaj edhe do të thotë i ka i kacu prej policëve vetë të ta përcjellin deri sadalet i venit ti, do të thonë që mos ti ndodhe diçka e keqe. E pastaj Muhamedi ibn Abdul Wahhabi ka sku në Derahiye. Do të thonë se e, printi i Derahijes, Muhamedi ibn Saudi ka ka dëgju për Muhamedi ibn Abdul Wahhabin, edhe i ka dërguar ftesë që të shkojë te ai edhe kërë Shekë Mëhamidim Nabi Bahabi ja ka të regu ati davetin që aje bënd edhe i ka të regu se në qëka thish atëherë aj është zotu se do t'i ndihmoje e ka pranu dëmë thënë këtë davet edhe është zotu se do t'i ndihmoje edhe këtë zotime ka që në venë Allahu e Mëshiroft atëherë në Deraije ka, ka fillu dëmë thënë derësët, nësimet edhe të bimet e në zonë zëdijes edhe djetarve ed që më thënë të përhapët diturija. Edhe në këtë ven, është të formu një shtetë islam, që ka gjiku me shëriatin e Allahut, edhe i ka zbatu ligjet e Allahut, pra e, prisi, për shtetari i këtë venja kanë Muhammed ibn Suud, kurse e, kësillu e si ose u dhejtë si fëtar, ka qenë Muhammed ibn Abdullu Ahabi, <coughs> Allah i më shirof të ditë. Edhe frytet e këtida vetit vazdojnë, dhe më tanë, deri në ditët tonë. Tisa fërytet e këtida vetit janë përmisimi i besimit islam edhe pastrimi prej shirkut, bidatet dhe besitnive shka janë lidh me akiden e muslimantëve, si dhe këthimi i normave të akides në nështë Kur'an dhe Sunneti ne pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tjetër fryt gjithashtu është që pas këtij davetit ka ndodhur, do të them, një lëvizje ilmie, do të them që njerëzit kanë filluar më shumë të interesojnë për ilmin, për diturinë, edhe kanë filluar më shumë të interesojnë për normat e Kur'anit dhe Sunnetit në lidhje me akidinë, edhe në lidhje me në lidhje me e, të gjitha normat e islamit të tjerat, që është në të fikut ose, ose fushat të tjera, dhe janë liru prej fanatizmit me dheb. Edhe, pi, për kësaj, do të të janë përhap djetarë nësë gjitha vendet e, e umetit islam. Tjetër, dhe i fryteve të këti davetit, është gjithashtu që janë semelu universitete islame, prej të cilave ka ndalë shumë, Dhije në zanës dija dhe dietar që jam për haf në për gjithë botën dhe në, kip, në këto në rëspete do të jam pajis me dituri dhe me akide selefije të drejtë. Nga vat ata do të thotë jam për haf në për gjithë botën përmes përmes mendakit akide. Duke e pasur librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe sot e lutim Allahun që t'i afale ja gabimet këtij imamit edhe të më shirojë atë dhe të gjithë atë që e kanë dihmu në përhapje në këti, e, kësaj thirjeje, e, këtida, e kësaj dawës, pa marë për asëqysh a janë atë trisa, pushtetarës e janë djetarës. Gjithashtu djetarë në atë ko ka pasë, që ka në qenë thënë, me akide të pasë tërçëlefije, edhe ka pasë shumë djetarët të, të cilët kamësu edhe vetë Muhammed Ndendil Wahabi. Nuk dhëtët që teuhidi ka qeni humbur në atë koë, Shumica djetarëve nuk e nga marrë atë gudzim që me ba thiri e kështu të hapë cikur Muhamdim nadullohabi Përshkak situatës e dhe rëfaneve që kan qenë qenë natëkoa dhe pushtetit dhe kështu me rafë të më tonë se pushtetit e ka përkra bidat Pra pushtetit në shumicën e dhotës islami që ka qenë përandërri aslame se në dvenë ku ka qenë Muhamdim nadullohabi Ska pasë pushtet një pushtetarë përshkë kanë parë së cili shatë të së cili qitetë ka pasë një pustetar të veçant. Po thasht, ka pas në tko djetar shumë të nëdhajë dhe nëvendë tjera si që është njëman shëkh Muhammed ibn Ali e shëwkani. Ajë ka thën me një poëzi lëkad është rëkad nëgjëdun binuri dhajëihë wa qame meqamatul huda biddela i li fa ma hua illa qaimun fi zemanihi meqame nëbijin fi imatati dhaqili dhëtët e ka nëdriqë nëgjdin me dritën e ati dhe me argumente i ka i ka ngrit e ka ngrit fuqinë e udhëzimit. Edhe ai në kohën e tij e ka dhënë po atë që e ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shkatrimin e të kotës. Do të them sigurt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që e ka shkatërruar batilin, ashtu edhe Muhamedi me zot ha bin kohën e tij. كوسه ديطاري ماف جثاثو يمنيت محمد بن اسماعيل الصنعاني رحمه الله كثم وقد جاءت الاخبار عنه بانه يعيد لنا الشرع الشريف بما يبدي تمثن نا كانارد لايمه ساي فاكتن شرعوتين في سنيك تمثن سيش كا تشين وين صوروا جهرا ما طوا كل جاهل ومبتدع منه فوافق ما عندي edhe aj për hap të zi, zdo gjatë që kanë fshehur i njerantët dhe bidatëzit, edhe prandaj është pajto, pajtohet dhe më fënë me atë që kam unë në zemër. Wa ja muru arken e shëriat i hadimen, me shahit e dhallën në sufiha anë i rusdi, edhe ingrit shtyllat e shëriatit duke i rënu shtyllat e, përshka për këtë sitë edhe, <coughs> kam deviju, do të them shumë njerëz për udhëzimin. Do thotë e ngrit seriatin duke skaturu Batilin. Gjithashtu, e, ky kyse ima, do të them në aktivitetin e tij që e ka pas, sigurisht se ka pas shumë nxënës, edhe pinxënë më të njohur janë djemtë e tij, Abdullahi, Husaini dhe Aliu, edhe një pëjti, sheikh Abdul Rahman ibn Hassan, gjithashtu sheikh Hamad ibn Nasir ibn Ma'mar, sheikh Abdul Aziz al-Husajin, sheikh Sa'id ibn Hidji, sheikh Mohamed ibn Suelim, sheikh Mohamed ibn Sultan, edhe të tjerë. Të më tëmë, që kanë qenë për djetarëve të mëdhaj të cilët përmendën, gjithashtu. Edhe për librave që i ka shkrujt, ka shkru shumë libra, mirë për mëtë njohura, janë këto që mësohen vazhdimisht në mesin e njërëse. Ajo është kitabu të uhid, allëdhi huë haqqëullahi alë alë abid. Të më tanë që përkëthejet, pra libri për të uhidin, i cili është obligim i roberve ndaj Allahut. Tjeter, kesh për shubuhat, të të të të largimi i dyshimeve në të uhid, salafet u lësul, të tre femelet, të sinën do të shpjegojme në shë Allah, Në wakë i dhul islam, dhunë të njërë atë që eprisim islaminën, prasë të njërë nga islami. Mesailul Jahilija. Më dhujmë qështje të që kanë qenë në jahiliyatë, që ika kundrështu pëngamiri sallëllëlluach. Muhtasar Zad i l-Maad. Muhtasar dhut të të shkërtim i Zad i l-Maadit i ibn Qaeimit. E ve libra të të tjera. Shumëtë. Kavdek në vitin 16.6. Së pas të zëretit të rafërqisht 91 vjeqare, të cilën e ka, të më thënë, këtë jet e kam bushme diturit dobishme edhe thirje për tek Allahu Subhanahu Teala, si dhe me gjihad dhe mësim, Allahu dhe më shirovët edhe e futët në gjennet. Kjo është autori i librit 3 e mailet, kurse komentimin të cilën dhe të lezojmë është prej Shekh Mohamed Eman El Gjamit, Rahimahullah. Emri ti është Ebu Ahmed, dë thotë kunja ti është Ebu Ahmed, kurse emri Mohamed Eman, Ibn Ali, Gjami Ali. Ashtë kalind në Habeshe, në Etiopi, tanë, në rajonin Harar. Shati ku kalind quhet Tagatab. Edhe si pas registrimi, dë më thamë, dokumentat e ti zyrtare, kalind vitin 1330 dhe 49. Ka filluar, do të them në shtrinin e qytetin e Tagatab, edhe aty ka filluar me marr mësim. Do të them e, e ka mësu kuranin, si edhe pati e ka e kam mësu përmend Kuranin, atëherë ka filluar të mësoj librat e fikhud sipas me vëbet Shafiit. Ti mam Shafiut për aq më vonë. Arabishtën gjithashtu e kam mësu në fshatin e vet të Shekh Mohamed Emin Elhereri. Edhe mas një kohë ka dalë pëj fshatit vetë, se kështu kan pas zakon, dëmë të njerësit e ati rajoni, edhe ka shku në tjetër fshat. Aty është taku me shoku në ti që ka me të cilë në shëqëru, dëmë të në gjatë mësimit edhe gjatë higjëretit që ka bo në saudi, i cilë është qëjtë Shekh Abdul Kerim. Edhe Me stynet, dëmë tanë, kanë pasë një lidje të fort të vlazris islame. Edhe bashkë kanë shku të një shekë që është qujtë shekë Musa. Aty kanë mësu atë poezin në ardë muzubet të i bën rëslanit. Edhe mëgone kanë mësu tekstin e librit El Minhajqë të shekë e badir. Edhe në këtë fshatë dëmë tanë, kanë mësu shumë shkenca. Mas një kohë, ata kanë vendosë që të shkojnë në, në Saudi, të më thënë shkojnë për Hadzë në Mëke, edhe të takohën me djetarët e ativenit edhe të mësojnë ma më shumë. Kështë të që prejë Etiopije, kanë shku në Somali, edhe aty kanë hipë në Anije, dhe kanë zbritë në Aden, të më thënë rajoni Jemenit. Gjatë kësaj rrugë, si që ka të regu Shehu, kanë pasë shumë rëzitje edhe në deti edhe në tokë, sepse... Në të kodë, më thëmë, në, në, në të vene nuk ka pasë siguri. Atëherë, pi Adenit është njësë në kamë dheri në Hudejde, ku i kazanë mu i Ramazan. Edhe atyë kanë qëndru, dheri sa e kanë agjeru Ramazanin krejtë, pas Ramazanit janë njësë për Saudi. Edhe kanë shku në Samita, pas taj në Ebu Arish, dheri sa kanë fitu leje për me shku Shudin. Në Mekë, edhe ketë kitë rrugë e kanë ba në kamë. Për deri sa kanë qenë njemen, disa haxalarë të jemenit i kanë paralenru se në Saudika të më thënë vëhabi, edhe murujtë prej të thivjes vëhabive. Kërë ka shku të më thënë në Mekë, kam rrinë vitin 1369, kone haqit, e ka kryë haqin, edhe ka fillu me marë mësim në Mesjidë el Haram, ku ka pas shumë djetarë dhe më thënë që ka në majtë mësime, në përta. Ka përfitu për Shejkh Abdul Razak Hamzës, Shejkh Abdul Haqq El Hashemi, Shejkh Muhammed Abdullah el-Sumali, edhe të tjërë, Rahimahullullah. Gjithashtu në meke, është njëftu me Shejkh Abdul Azhuzi Bëmbazgen, Rahimahullullah, edhe ka shku bashkë me të në Riyad, në kohën kër është të hapë në Riyad, një kohën, institutës këndësora, shtu i kanë thënë el-Mahed el-Illmi, ajo ka qenë si shkollë e mesme. Kjo, dëmë thënë, ka ndodhë në fillim të viteve të shtavjeta si pas hijrejtit. Në kitë shkollë, dëmë thënë, shokë të klasës i ka pasë Shekh Abdul Muhsin Ibn Hamad el-Abdad, Al Shekh Ali ibn Muhanna el-Qadi. Dëmë so, thënë, që Ali ibn Muhanna ka qenë gjekatës i... Gjëkatës i gjëkatës supreme të Medines, me përpara. Gjithashtu, e, me ta kanë shku bashkë edhe na përgjë mësimet e shumëta në Rjadë. Edhe ka fitur shumë, ka përfitur dhe më tonë shumë mësimë prej djetarit madhë, fekihut edhe usulijut, Shekh Mohamed ibn Ibrahim al-Sheikh, i cili ka qenë në atëko mufti i Arabi Saudite. Ka, ka mësuhet e Shekh Abdurrahman al-Ifriqi, Edhe gjithashtu ka përfitu shumë për Shekhe Abdullaziz ibn Bazi, të rahim e Allah. Allah i më shirovë të gjithë këta. <coughs> edhe të Shekhe Abdullaziz ibn Bazi, dëmë thëmë, ka fitu edhe dhë të të rritë shumë, për ka fitu edhe shumë për moralit të ti. Dëmë thëmë, zhijat, për kërderi sa ka qenë, ka mësut Shekhe Mohamed i Mina Shqenqiti, Shekhe Hamad el Ansari, që ka qenë muhadith, edhe djetar shumë i madhë. Edhe as ndi kusum pre Sheikh Abdul Razak Al Afifit gjithashtu si kaqson Sofi Soky Bombazit edhe saqi edhe mënyrën e vëmjes të e ka e ka imitu edhe do të thonë e ka imitu Sheikhun aty Abdul Razak Al Afifin s'ive ka mbsut Sheikh Abdul Rahman ibn Nasir Al Saadi edhe masi mas janë dadë sot kam kam pasur në kontakte me zvetë me përmes letrave kam mbsut gjithashtu te Sheikh Muhammad Khalil Al Ras edhe prej ti është ndikusëm për ashtu, dhe Tëshekhe Abdullah el-Karawi, Al rahimë Allah, rahimë Allah u gjemië. Si të thamë, shkollën e mesme e kam baru në institutin shkencorën e zhijad, të thaj në fakultetin e shëriatit, edhe e ka, ka diplomun vitin 1318, si pas i gjëretit. Për staj magistraturën e kam marrë në shëriat, në Universitetin e Pëngjabit, në vitin 1984, si pas Kalendari Gregorian, Grigor... që i thaj, Miladi, dhe më thëmë, kurse doktora... doktoraturën, doktoratin e ka marrë në Kajra. Tjetër temë këtu thëtë pozita e ti në ilmë, edhe levdatët e djetarve për tëngë. Shekh Mohamed Eman El Gjami ka pas pozitë shumë të lartë, në mesin e djetarërë. Ata e kanë përmendë me levdata të shumëta, bile dhe kanë pasë, dë thotë, besimë shumë të madhë në akiden e ti, së so që kur ka qenë të khala studentën, ose në dxanës në Rijad, Shekhe Abdullazizi Mëmbazi, Rahimadullah, e ka pasë së qëfarë intelijentë dhe kujdesë ka për më mësu, prada e ka qute Shekhe Muhammedimin Ibrahimi, dhe Sheikh Mohammed bin Ibrahim al-Sheikh i ka dhëm leje dhe të që t'ja përmsim në shkollën e Samitas, të më thënë në Gjazan. Tjetër argument që të regonë se qëfar besimi kanë pas djetartë në Tekaj edhe të Akidja ti, është se kërështë qërështë qërështë Universiteti Islamikë në Medine, është e kanë thirë, të më thënë kërështë ba shekët dhe në bazi rektorin universitetit, E ka thirë, i ka cu sirje, këti Muhammed Eman El Gjemit, Rahimallah, që t'jape mësim Landën e Akides në Universitetin Islamik në Medina. Në fillim ka dhamë <coughs> mësim dham Landën e Akides në shkollë të mesme, pas taj në fakultetin e shëriatit. Edhe shikën, i pëmbazi, Rahimallah, ka thamë në një liper të ti, donc ça me passe as pa mufti i Arabis Saudite ka thon për Sheikh Ahmed ibn Al-Jamin ai jasht i njohur tekun për dije edhe vlesh dhe akide të mirë si dhe për kujdes edhe aktivitet do të thënë filie për tek Allah subhanahu wa taala dhe për al-amrin për bëdatë dhe devimet Allahu i ia fal tekshitat dhe e futet në xhanet dhe ata u mistoft pasart të tij dhe na bashkof neve dhe dhe Juve me të në xhanetin e tij. Do të them se kjo është sigurisht pas vdekjes së Muhammed Emanul Jami. Gjithashtu këtu ka lëvdata trej Sheikh Saleh al-Fouzani, rahimallahu Sheikh Abdul Mostafa al-Abbad, Sheikh Omar ibn Muhammad Fallata, etj. dhe gjithashtu ka këna ka qenë muslim në xaminën e pejgamberit sallallahu alaihi ve sellem dhe ka qenë drejtor i shkollës Darul Hadith në Medinë. Edhe për dhjetarë vjet, do të them, nuk ka nevojë të gjithatë të livdojmë, të lexojmë, ka lëvdata të shumta për Sheikh Muhammed Eman El-Jami. Disa prej librave të tij janë si për shemb libri Asifatul Ilahie fil Kitabi was Sunnati Nabawiyyah. في باب الثبات والتنزيه دوط پر امره بسلصته اللهوت فصاي ادوا ادوا على طريق الدعوه الاس... الى الاسلام دريتا من روقه في الاسلام مجموعه رسائل الجامد مثلا مطلن... شي كان تملد ليبرات اطي او سكمات اطي من ليبر رسائل اكيده السمتيت ليبر مع تيتول المحاضره الدفاعيه عن السنه المحمديه i cili në realitet ka qenë ligjerat që e kam bajtë në Sudan, në vitin 133, hijri. Ligjerat mbrojtë se për sunetin e Muhammedit, sallallahu ane nësallem. Edhe një lipër dvogëll me titullin Hakikat të demokratije u e në haleset minel islam, dhe më thënë realiteti demokracisë dhe sëqarimi se ajo nuk është ësht pre islamit, Gjithashtu edhe libra drogla si hakikat shura të islam, dhe në tëmë realiteti i këshillës, ose këshillimit në islam. Sigurisht e kuptoni se, se ata që e përkrajnë demokracina dhe parlamentin, tëmë thojnë që është cikur uh, punë këshillit në islam, me zlisë shura. Edhe libra me titullin Al-Aqetëtëtë l-Islamia vë tariquhat, dhe në tëmë besimi islam dhe historia e ti. Edhe të tjera. Do të them një herë që ka këtë pozitë, kë ki... një njëri tjetër ka këtë pozitë në te dietar. Edhe çka mund, do të them edhe përpjekje, thirrje për ta për tek Allah subhanahu wa taala, sigurisht që ka, të të djetart, që ka, mund, thën, ka shumë xhanës. Edhe ka pasur shumë xhanës edhe pe në Saudis edhe pe Jahs, që nuk mund të numërohen, do të them. Mir po M. Njof Smit kanë نظر سيد ما تنعشم تطيه كان شيخ ربي ابن هادي المدخلي حفظه الله الشيخ زيد ابن هادي المدخلي حفظه الله الشيخ علي ابن ناصر الفقيهي إذن يجب أن يكون في مسيمة جمينة بن عمرية صلى الله عليه وسلم إذا مطرقار كان شيد بروغيسور من الوريسيتين إسلاميك الشيخ محمد حمود الوائلي جث أشتو jap muslimen xham xhaminë xhaminë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam shekh Abdul Qadir ibn Habib ibn Habibullah al-Sindhi shekh Saleh ibn Sa'd al-Suhaini pastu profesorë në institucione islameve jap muslimen xhaminë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam shekh Bakri ibn Abdullah ibn Zaid i cili ka qen Antar i komitetit dhe tharve të mëroi në Arabinë Saudite shekh Abdullah ibn Abdulrahim al-Bukhari e cilën është profesor në mështetin islamik, e të tjërë, dhe më thanë me mjafton vetëm këta, me mjafton të shihet pozita e nëzëndëve ti për me kuptu pozitën e mësuesit të tyre. Gjithashtu këtu përmenë dhe disa aspektet të moralit të ti. Sot, aj, rahimë Allah, ka qenë këshilues. Edhe, ne besojmë se ka qenë për hitë pëllohut, si pas librit dhe për nga merit të ti, drejtuar, dëmë të në këshil drejtuar ullhegjëve të muslimanve dhe muslimanve në përgjithsi. Edhe kjo, kjo pjesë e moralit të ti shihet, dëmë të në me fara pak analizë në jetën e ti, sëpse shihet që gjithë jetën e ka dhënë për ta shpjegu edhe për ta përhap akiden e selefëve të devotsëm edhe këtë e ka do bon përmes mësimeve, shkrimeve, të librave, ligjeratave, edhe refuzimeve kunder kunder kundrështarve të Kuranit dhe Sunetit. Gjithashtu ka qenë i drejt edhe mesatar në refuzimet që ja ka do bon kundrështuese, duke u largu prej fanatizmit dhe epshit. Nëndy, përzirja e pakt me njerëz. Dhe më thanë, Sheikh Mohammed Emani Eman El Gemi, Rahim Allah, ka qeni njohur se eh, pak është qëqru me njerëzit, përvec se në qështje që ka pasë hajrë. Se shumica e kohës edhe ditëve të ti kanë qenë të mbrojtura. Edhe, ka qenë, përket ka qenë qemi njohur, se dëmë tanë pishpis ti ka dalë vetëm në punë, kur ka shkunë në, në universitet, pastaj është këthy në shpi, pastaj ka shkunë gjamine për nga meri qëllë allahën e qëllëm, me dha mësime, mas namazit, namazit të Akshamit, mas namazit iqindisë, pasaj mas namazit Akshamit edhe mas namazit tjacisë, si dhe pas namazit të Sabahut, dhe mëtan ka pas e, në të gjitha këto kohë mësime në gjamine për nga meri qërë Allahone. Edhe mësime në universitetë. Tjetër edhe dhe të thotë kështu ka vazhdu dheri kur është të ring qëtratë, ma që së ka mund të qohëtë. E ka fafë gjuhën e mbrojtur se të nësam nuk ka fol fjallë të kota ose fjallë të fliqyra, nuk ka fol akuza dhe shpifje për njerëzit, asë nuk e ka përgoju asë kam. Po gjithashtu edhe nuk ka leju në prezencë të ti të përgojohet dikush. Nuk ka leju në gjithashtu të transmitohen fjallë edhe të meta të njerëzve, e kur dikush prej në zonët dhe bëjës e ka banket, me gabim dhe më thënë, kur dikush për nëzë dhë dhës i ka të regu për gabimin e dikuit e ka kërku kasetën që ta të gjojë, ose librin që vetë të ledzoje e kur e, e ka pa se dikush, dhe më thënë, me të vërtet ka gabu, edhe është gabim në bazat shëlljatit atëherë i ka thënë edhe i ka ba të vepra që i ka obligim dhe më thënë, e ka këshilu edhe e ka refuzuar gabimin. Gjithashtu ka qen shumë falës që ia u ka falë njerëzve. Ka qen shumë i but, thonë edhe shumë nuk i, nuk i ka marrë inat ose hidrim askujt. Edhe kur dikush ka kërkuar se kuptoi se ata aty shumë i kanë bë pa drejtësi. Thonë shumë kanë folë dini sigur të gjithë ata që flasin për menhexën selefi, njerëzit e akuzojnë me lloj-lloj akuzave e disa api aty atyve kuptohet më vonë kanë kuptuar se kam gabim pse kanë thonë ashtu edhe i kam kërkuar falje mirë pa i ka thënë er dhullah taala alla idkhila ahadan an nar bisabbi thonë shpresoj ose i lutem allah taala që mos tafu senziar askan për çka pun tim edhe i ka i jo of ka thënë të gjithëve që kam thonë që e kanë akuzuar do të thonë që kanë bërë sfifje kundër tij edhe ka thonë nuk ka nevojë A skush dvinje të më kërkoi falje mua, sepse unë u kam fal të gjithëve. Edhe i ka thon atinë që kanë qenë prezant kur i ka thon këtë fjalë, që mi tregu secilit që kanë mundësi për këtë. Do të thon mës më ard dikush më kërku falje, pse kam fol për ty këtu e kam fol ashtu. Ka qenë shumë i kujdesshëm për nxënësit e tij, edhe është interesuar për gjendjen, gjendjen e nxënësve. Dëtër të ka përkushtu kujdes të veçantë në gëndësëve dhe kujdesi i ti për në gëndësit nuk kam baru kur kam baru mësimi. Torë ka shku dëmë thëmë kur kam pasot të ndë një munasë të dhe edhe ka pëjtë për gjendje në ty në ashtë mundu me ndihmu dhe në zgjidhje në probleme dhe dhe në familje dhe në qështetë tjera dhe më thëmë përgjithi a i e ka sakrifiku pasurin edhe pozitën e ti, si dhe kohën përmi i ndihmu dhe më thonë atyme që kanë pas nevoj prej nëzënësve të ti. Edhe për këtë shkak, kjo, kjo sjeli e ti kalon shumë dikim të nëzënësit e ti. Përnda e kam dashë të shumë, edhe unë personalisht më thonë muj me dyshmun se e kam pa ata që kanë pësu taj, sidomos Shekha Abdullah el-Bukhari, tum fund te te cilune kam skumasum edhe kam prezantuar e, e permendem shume shpes edhe me ndryshimin e madh mirë se ndoshta prindrit e vet nuk i permend ashtu pran përgjithësi sheh muhammed eman el jami rahimehullah ka pas cilsi te shumta shum cilsi te mira te moralit edhe kto qe u permendem ktu jan nje pjese vogël por mjaftojn vallahu aleem Akidja ti kupto që sigur që të shka thamë mëherët, mi afton mi dit në zansit e ti për me kuptu se mm të -hmm. që far akide ka pas. Aj gjithë jetën e ka kalu duke imësu njerëzit duke i shpjegu libra te akidës si që janë akide wasitije, el fatfa el hamawije edhe akide të dhëmurije dhe të shekhu l'islami bëntejmijes. شرح العقيده الطحاويه لابن ابي العز الحنفي الامام ثلاثه الاصول فتح المجيد شرح كتاب التوحيد مثلا في ليبرات محمد بن عبد الوهاب استمعوا راف مستي لزوم تجيثا برا كيت مصيمات اتي جان ن شبيغيم ت عقيده السلفيه جيتو اسكو edhe Refuzimet që ka ka bërë bidatgjive, si esharive, sufive, shiave, rafidive, dhe më thëmë, edhe sektëve të tjera të regojnë se ajë në derin qëfar kufiri e ka mbrojt akidën se lefije. Në fund tjetës të ti, është Allah e ka sëpërvu me një smundje të rëmë që e ka shtrinë shtratë, dhe më thëmë, edhe ka netë zhët një vjetë, dhe më thëmë, i shtrinë në shtratë edhe ka të regu durim dhe shpresë në shpërblim. E në mëngjes të ditës të mërkur, në 26 Shaban, vitë 1416, ka vdek. Edhe ja kanë falë gjenosën masë në mozit të Drekës, dhe është vëros në varezat dhe piullë, kërkat në Medina. Varimin e ti, e, dëmë thënë, varimin e ti ka marë pjesë një numër i madh i djetarve dhe gjykatësve, si dhe nëzëndësve të dijes, e të fjërë. Edhe më vdekin e ti ka ndodhë një mangësi në përën mesin e djetarve dhe pruës, që i frigojën Allah të shpanatare. E lusim Allah të që në tja fale zdo gabima dhe ta më shiroje, dhe muslimanve tju zavëncoje numër e dhe më të madh të djetarve të njëshëm me këta. امين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد والحمد لله رب العالمين